Cine este aceasta, ca de luminoasă și curată, este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată, să l lumii și doamna dimineței, logonica mângâietorului, preschimbător al vieții, cu tine noi alergăm arși mistuiți de dor, iar nici pe noi părtași ai Sfântului, muntea tonă, și fătă și nouă, Umbră și rotul adumbrire de dar, să-şafle -și, și firea noastră înnoirea din zămislirea de har, ca să strigăm cu toată faptura într-o deplină închinăciune. Bucură-te, Mirea, surzitoare de nesfârşită rugăciune. Cinzeci de veacuri se împliniră prin avram și prin David, sfița ta prorocească cerurile au bosi cu și plecăciune, hărăzin neprihănit. Trupul tău, din rugăciuni vașnic, rug nemistuit, Focul sfânt în tine cântă ca într-o floare de slăvire, Firea prin tine cuvântă dorului dezbăvire, Și doamnei postasul laudelor suprafirești, Încât nu-i prins de extasul dragostei dumnezești, Așa să ne sune glasul, buc de rod în cu sinai tixoroc, bucur bucurte ceea ce ai zămâns din zărlogul de foc, Bucte voho de, de scriptur al unicului cuvânt, Bucte organ muzical al Duhului Sfânt, Bucte meșteșugul ceresc de mânecată mântuire, Bucte filozofia cea vie de dreaptă în Dumnezeire, Bucte rug al răpirii cum altul nu se mai poate, Bucte unitate și salba simbolurilor toate, Bucte strună sunet, arcu și Bucte trup și într-o de veserii neîncăpută, Buc-te încântare, ceea ce ai învins a de șărtăciune, Bucură-te, mirea surzitoare de nesfârșită rugăciune, Precistă, prea mângâioasă, Doamnă, pruncă cu viață, cu cuvința cuvântului Tău cald și chemarea cu credință Dintr-o amințe rugăciune, cea din tăi Tu a intrat în pristoulul de minune, Sfânta Sfintelor din om, locul nostru desmarald, Un drăsnit înțelepciunii, to ai sparg, cerc cu cerc de moarte, cerc de somn, birim bleste greu veții noastre domni, prin puterea curății pentru care pururea celui ce ni te-a dat, să-i rostimă în flăcărat, aleluia. Pecioara însăratului veac, sânt maica lumini, ascultă -și pe noi ce din păcat, fii ai fiaitinei. Prea blândă, bună, prea sfântă Fecioară, cheia Domnului Iisus, desleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară, deschide de sus ca prin aprinsa descoperire arcana doritului mire, și noi să putem cânta așa cum Moise dezlegat de sanda cu fața în văpaie de rug, fierbinte de harție, îți un leca ce se amurgă Bucurte tulpină de lumina rugului nemistuit! Bucur-te, pridvorul de smirnă prin care Dumnezeu s-a evit! Bucur-te, a unui foc cei mai presus de cer! bucurte te lacrimă care topești tot lăunțe cu ger! Bucur-te, toiia cu floare într-o inimii călătorie! bucurte te de răcoare izvorât în lăunțe ca pustie! Bucur-te, pecete de jar până în suflet pătrunsă! buc zapada zăpada de, de nici o patima ajunsă, buc măsură măsura opta împărății din noi, Bucte te învățătoră scoasă din bucuria de-apoi, buc-te de uimire sărutată cu duhovnicească minune, bucură-te mirea să de nesfârșită rugăciune. Peste veacuri feceare, o te din gura lui Isaia proc de jar și în cerul Scripturii vorba ta sună cu toate înălțimile de dar, Că iată, prungnii se naște și un fiu nou s-a dat pe umăr cu semnul stăpânitor, iar numele Lui minunat, Îngerul Marului Sfat, Dumnezeu cel Biruitor, Domnul păce de pline și Părinte al veacului viitor. Acestea este numele Lui, numele celor cinci cuvinte, Sunt numele Domnului pe care Iisus îl va purta. Pământul e tot, e aminte cu tot ce să putem striga, Aliluia! Dintr-o maică de-a fecioară așa s-a zămislit, s-a cel ce-a păzit nevătămat trupul rugului de pară. Cuvânt de rostit s-a făcut numele Domnului de slavă Dumnezeu, cel nevăzut ce inima focului s-a zămislit. Fața frumuseței cerești, chipul cel nemărginit, pe sine s-a încăput, cu măsură s-a măsurat și a aievea cel nenumit. Aici printre noi s-a rătat în biruitori pe asină. Cercați, dar și voi, calea numelui de lumină, călătoria cea prea înaltă și de la moarte la viață veți trece cu firea îndumnezuită, ca toți să cântăm la oaltă, limpede și fără de ispită. Buc meu prin care și noi Dumnezeu se încape, Bucte putere prin care umblăm cu Iisus peste ape, buc de milosivire prin care Hristos ne s-a dăruit. buctele te care cu numele Aminului ne am plinit Bucur-te răgazul în care Logosul noi să ascultă Bucur-te și împăcare cu firea noastră robită, Bucur-te blândețe prin care ajungem Emanuelului frate, Bucur-te în care Duhul în sânge ne bate, bucte te singurare care ceru din inimă îi Bucte Bucur-te limpezime în care Îngerul în trup ni se urzește, Buc de curăție prin care numele de slavă este în lume, bucurte mirea sorgitoară de nesfârșită rugăciune! Cum să ne aflăm odihnă de la gânduri, Maică prea sfântă Fecioară? Cum să ne rupem de ale patrilor gânduri, Necovârșitele ispite ce ne-nfășoară? Dă-ne tu știință de taină răpnită, Măistria cea bună în duhunicire, Cu ea să biruim firea robită până în scrumul de spătimire și furață într-o tine de ruga cea luminoasă, Să putem și noi ridica dintr-o laudă întreagă și neminciunasă, în saltic și adevărat, Aliluia! A floare necovârșite văpăi de Dumnezeu născătoare, Tot al păcii văzut în foc într-un ocol nemăsurat de răcoare, a pleacă te acum prea peste noi și sub blânda ta îndurare, dar ne dă să putem afla darul cel nar al Sfântului Fior, răsuflul cel larg al odihnitului zbor din pietrul polumbizii de argin pe care își împăratul prorocul vedea peste culmele vasanului Plutin și ne trece în făptura în parte acesta prins tain de bunătate rupt chiar de la suflarea ta. Și ne pune pe buzele noastre întinate măsură, pâlpuirii cele curate, ca să putem învăiați, ați bucti buc salte si hascu, zbord de binecvântare, buc de răsuflul, cel cast de pașnic în fiorare, bucti lance de cuvânt în cugetatul vă zduc, buc cu apânta porumbelului de duc. buc bucti zare ar cu felul vice aripe. bucte veci oprită în încăperea unei clipe, bucte vâstul uriașă într-o cel ales, bucte sorbirea cerului cu când înțeles, bucte fântâna acoperită cu duir de apă vie, bucte harică căldură crescută din filocalie, bucte maestrita plălarea tălcului din chinăciune, bucurte miria Mireasa urzitoare de, de, mirea, de nesfârșită rugăciune. Foca am veni să cobori pe pământ, zice Hristos cu arzător cuvânt și preacurată furtună dragostele Lui, să ne cuprindă cu tot răscolul părjorului, să ne umple de lumină măsurat ca pe tine fecioară care l-ai purtat, dragostea Lui să ne fie dinelisit cu numele de slavă, de suflet lipit, și cu fiecare fir smerit de răsuflare să s-aprindă în noi a numelui Ichea Mare, să ardem de par în Dumnezeu din toată dragostea numelui Său și învăpăiați de sărbătoare în domnul așa, cu flăcările dragostei să strigăm, Aleluia! De la Tine înțelege Fecioară stărința cea neînțeleasă și puterea pomenilor linii din ruga smerită și ștearsă, Da firea pe moarea ne spus de vârtoată da ulciorul de deasupra de piatră cu prelingerea lui din atârnare, din picul boabei de apă găurește piatra cea tare. Pecioară stărește așa dar spesea noastră în petrire, și birește cu picul de har ca să strigăm în nimn de slăvire. buc-te îndrălneala din zicerea Sfântului nume, buc-te al picăturii cu stărința nume, bucte te luminoase din piatra alba Domnului, buc-te facuri prea dulcea lui Iisus, fiul omului, buc -te cuib de gân cel al Hristosului meu, buc-te de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu, buc-te revărsare de mir pe care Fiul ne dă Bucte metane, în fira lui Doamne, miluiește mă, bucte iure ce mă răpește și pe mine prea păcătosul, buc noi noian de pomeniri care sporește, spre nosul, bucte harică, depănarea unui grăiri de minune, Bucură-te, mirea, să urzitoare de nisor, ștârgăciune, fecioară prea sfânt în fata tea pururi, în vealte rușini se vor da, Cugetarea și în înțelepciunii, că tu ești pecetea nesicăciunii, poartă pentru cei steți încuiată și pildă vie de trăinerea minunii. Tu știi că viața nu a fost dată să fie numai răstălmăcită, că ea să cere cu mult mai bogată decât să fie numai trăită. Ea ia mințe de dincolo de gân și de loc, de dincolo de șirul clipelor înuire, Este văderea unui cer la un de foc peste adâncului inimii și înfăptuirei. Ia e cuvântul lumii ce pentru ea se vrea cale și întrupare spre veșnicie. Aleluia! Fecioară și Maica noastră prea curată, Tu ești într-adevăr, trezvia voința, frunți în mire adunate, ochiul cel din dinăuntru deschis, rotundul zărilor toate, inima cu centru în vinze, străvâzimea stărilor curate, Tu ești mai dreaptă luare care unește în puterea Geremini din de cuvinte într-un fulger al minței, ascuțimea gândului de gheață cu flăcărarea iureșului de viață, suferința și bucuria făcută cruce care pe înțelesul cel înaltă la duce, dar trezie aceasta este trezie de prun clară, chei de adâncure cu repeziș iute și străin, Ce cu nimic nu clintește sufletul tău celin, ci din poți vă-ți dă mare simplicitate de care pururea noi ne uimim și față de care pe că se poate ne plecăm să cântăm cu întreaga suflare. Bucuri-te cu lucea și agerimea lesului, bucuri-te cerului cu frunțelesului, bucuri-te spargerea gândurilor cu alor zatarnic stup, Bucte oglindirea cea nevăzută de dincolo de trup, Bucte cleștal cel mai din dinăuntru al sufletului meu, Bucte străpungerea luminață a pomenirii lui Dumnezeu, Bucte psalterion al inimii suvarcuși de gând, Bucte cântec de cinstrune totdeauna chemând, Bucte muzică negrita cele de-a nașteri naștere, Bucte înălțime unica nașteri cunoașteri, Bucte logonică la numele cel de înțeleciune, Bucură-te, Mirea, să urzitoare de nesărșit de rugăciune, la iscusința ta mai, mai că noi venim sub palmele tale să ne primenim, fiindcă la slavita nunta Marului Mire, este cerut o grijă de întreaga neprihănire, nu este îngădită necurăția ochilor și a hainilor, nimeni dar dintre cei ce sunt neînvățați tainelor de unele ca acestea să nu se atingă, Cine va lăsa porci din mărgăritare să se hrănească și în vasele sfinte câinii să lingă? Îndemnarea ca și primere să nu mai duhovnicească numai de la tine, Maica noastră cerească. Vinodar, suflete, smerit, împăca și curat și așa cu toții la unul ne va avânta din bucuria cea curată și întreagă a unei Aleluia! Prea sfântă, prea mărită, prea frumoasă, prea binecuvântată, mireasa cerului în toate împărăteasă, Tu ești Maica binevoitoare și dăruitoare a tuturor celor sfinte, Zestea acea via bunelor bunilor, harul, celor din taină, celor din daruri, din odoare, din palme și din cuvinte, Ești mare predane îmbietoare și mult răcitoare a toată economia de binecuvântări ca un policandru cu șapte luminări, Înaintea Marlui Tron, dumnezeu pentru care toți îngeri și suinți te preamăresc. Bucuri-te, binecuvântare, pascala, plinilor noi, Bucte te virtute, în crește pusă peste noi, Bucte în fier, iscusită spre îndumnezirea tuturor, Bucuri-te, scumpătate, dărită cu atingerea de har curoțitor, Bucuri-te, lumină, uită peste mințele cele smerite, Buc te hărăzii, cumplite de puteri sufletești negreite. Bucte te sporiri vitează ce se dă inim lor Buc-te unire în cugeta tuturor bisericilor în păcate, bucte safir al cerului pe inima noastră picurat, bucte te bucurie în suflete cine ne dai liniștea de sabat, Bucte te împitala mâni veșnicii de minune, bucurte mirea surzitoare de nesursită rugăciune, împărăteasă, Doamnă prea sfântă, Maica neispịtită din lume, tu ești singura inimă de om pentru care nescozul numele de morire cântă din tot rostul lui cel viu și neprefăcut, cunună laudelor oai pentru aceasta prea curată, fiindcă ține doar ca niciodată inima omului cu inima Domnului au bătut și bat la, o, la altă Rugăciunea ca un urnic al gândului și al cerului curge în tău și sângemânează cu limpea de tine misterul lângă dragostea lui Dumnezeu. O tu în lumină neîntinată, neîntrecută, în îmbunează-ne și pe noi cu darul inimii binecuvântată și așa înzestrat și vrednici ca unui biseric din toată ființa ține vom da ca drept și sfânt să putem cânta adiluia... Maica Domnului, inimă de lumină, Maica Domnului, inima pământului, Maica Domnului, inimă fără divină, Maica Domnului, inima cuvântului, către tine venim rușina și căzut, cu sufletul apus și genunchi înfrâns, că de a pe ce de păcat, inima ni s-a învârtoșat, cum este steiul cremenii albaste mohrate nespus, Ne atârnă prin pâlcă gândul răpus, lăsat-ne pe căile minții noastre, Domnul, somblăm, dar iată acum către tine, Maica lui Iisus, ne plecăm, îmbrățișează-ne ca pe niște pietre ale feții dornice de izvoarele dimineții, dimineții nenserate, și înviață-ne cu inimii noi și curate ca să-ți cântăm buc -te arcă de alianța sufletului meu, bucte cufări fereca cu numele lui Dumnezeu, Buc-te, corabii ce putești peste talazării lumii, Buc-te, secreașferii de toate zădărniciile humii, Buc-te, pe care viața se întemeiază, Buc-te, cutie de cântec prin care sun o rază, Buc-te, cuprinzător al tuturor slujitorilor de har, Buc-te, de, de gând al prea-duhovnicescule altar, buc hram al cerurilor în care mintea liturghisitor, bucăte sipe de foc din pietrul nostru al tuturor, bucăte biserică preadoritoare trimisă să cu nune, bucură-te mirea sorgitoare din nesurșită rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, mirile inimi noastre cel blând, sân și din neamul preacurat, îi e vlăstar în via de curun. Către tine mă plec cu fruntea și mâna mea pun ca Toma în locul cel sfânt, strâns, adunat în mine, așezat, fără cuvânt. Aștept ca orbul puntea luminii din adâncea, fără din serare și care-i pus în om ca un om soare. Să luminezi întreagă în încăperea ființei, cum nu te văd de noaptea grosimei de păcate, de pipăi cu sfiala cu degetul nădejde, cu degetul credinței. cu deget de bănuială, cu deget de dorire și chiar din dinduială și ne ajung să aș pune și cealaltă mână, dar inima străpunsă de fulger de arsură, înturea de dulce, cu răsuflarea în gână, chemarea ta întreagă și fără voia mea bătea rugăciunea leargă spre lumină într-un Aliluia. Prea Preasfântă Fecioară, tot folositoare, tu ești mai înalt străvăzătoare decât tot vârful munților cerești și cunoști tot chipul rândelii suprafirești pentru schimbarea la față cea izbăvitoare. Tu ești măestria, ești mesteșugul, hărnicia și sfânta miga luminească, care la un loc ne face stihia prielnică să ne muntească. și pentru care gura noastră stării atât să Te preaslăbească, bucte te încuvințată cunoștința sfințenii la mănunt, buc-te sofianică știința lucrării prin lăuntricuvânt, bucur-te dumnezească îndulcirea numelui ca mirul vărsat, bucur-te monahicească iscusire în cântec de lacrimiul dat, bucte măsură de picătură pentru serafie mică pruncie, Bucte prime cea de aur de pe rogoșina din pustie, Bucte cununa de litani, din nodul mătănilor de păr, Bucte na de, de ungheri sub alcandele sfelnic adevăr, Bucte de izvod de scăunel pentru isihie rugătoare, Bucte zbor palmelor la răpirea celor ce se roagă în picioare, Bucte suruz de îngolpion pentru a scăciune, uscăciune, Bucuri temelea surzitoare de nesfârșit rugăciune, O, Doamna, cea harică, fără cu surfe, ceară contrariparea marelui vultur, semn de apocalips al neprihănitului pântec, biserică născătoare omului lăuntric, ajută-mă să mă ridică negrita fir din depănarea litanii cu chemarea subțire și dăm naștere nașterea luminoasă mea, ca din măsura învierii să stric și eu așa, aleluia! Tu, Darnică, Maică povățuitoare de taină, Doamnă, nădejte-a-nserări albastre, Stăpână cu trei luceferi pe haină și Sfânta-nghira neputințelor noastre, te tine din noi iată au venit, răpusând de lume, de gândul robit, Că după sfatul ce sunt și binecuvântare părtașul m-a făcut la mântuirea mea, O am pus îndreptată și tare să mă strălesc toată clipa mă rugă. Dar idol de țărână, cugetul meu, nu-mi lasă răgazul să mă statornicesc, să fac din rugăciune cristelnița Lui Dumnezeu, într-o zdrobire inimii spre care râpnesc, ajută-mă, dar ajutătoarea mea și dăm darul lacrimilor pocăinței, ca să spăl cu ele Duhul Neputinței și învrednicește-mă iară să-ți pot cânta. Bucte trandafirul cel plâns al- întoarceri de taine. Bucti duia și cea ceai lumina drept haină, bucte bnicuntare la cărimei, dezvăluire în buc-te de cermă la suspinele lumii. Bucte raielului dări cu toate ploile bucuriei, bucur-te lacrimă prea curată din privirea copilării. porfira te porfira, împărătește împărăteștea minului, Bucte cristalul cel de har din lacrimile Spinului. Bucur-te, bunăvoință de rog ce pe credincioși întărești, Bucur-te, ajutorință și încăderea celor neduhăunicești, Bucur-te, acupere mânti ce te așterni peste orice slăviciune, bucur mireasă urzitoare de nesfârșită rugăciune. Mulțumesc, fie prea milostivă, Maică Fecioară, Că m-ai scăpat de moartea cea de-a două oară, Primejdea și ispita sântoară spre încercare Și prin chemările cele fără din cetare, ale prea luminosului, nume de putere, simțurile și voia inimii mele au intrat în pragor de tăcere, slobodele aștept să mă năpădească auzul, văzul și graiul cel Dumnezeesc, că mine de acum doar acestea să se rostească și bitul meu însuși, Iisusul Ceresc, să vadă, să vorbească și să înțeleagă prin chiar văzul, auzul și voia mea întreagă, Hristos, o viețăiască așa prin toată vlaga mea ca Domnul însu să strige prin mine, aleluia. O, Tu, inimă și minte și cugete al meu rănește cu întrebările la fața lui Dumnezeu, oare semn de adevări au roadele cerești și care răspuns sau și tu în răspicări duhovnicești, derurează peste tine câplul vederii nevăzute într-o lărgimea cea de-a ora închipuirilor sfințite Adânc cu Duhul, Tu vei fi pe strălucire Donat cum a fost Duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curan și ai să atât de înaltă, răsunător și potrivit, cum este o trâmbiță de laudă în care îngere s-au rostit, și într-o simțit gingaș, vei fi ca floarea dreptului Sei, care tresare în patru zări, în așteptarea celor trei, spre acest semflământ sunt suntem și Sfânta Doamnă, să ne ca mijlocerea milostivă toți să-i cu cum stic așa, bucte scară cu pragul în inima ce se închină, bucte ascetică neprihănire de rugăciune senină, bucte căldură de harci din inimă-n trup năpădești, bucte străină lucrare ce din urzel ne sfințești, toa toapă cerească izvorâtă la cine din adânc, bucte de pace dezlegată de toată puzderia de gând, bucte luminiș, suitor al unei minți buc de bucte buc vederea în duha, tainuri necovărșite, bucte de ciudată spre capul scării de negreit, bucte iluminare din inmăciști de nedestrănuit, bucte nimărcirea de săvârșire cu trup de nestricăciune, bucuri temelea, de mirea, sărzitoare de nesfârșitură rugăciune. Tu ești amă ca sufletul meu odihnește-mă sub adăpostul chipului tău ca sub privirile tare de auriu cărbune, s-arș și un imisuit din plămadă arcane, din negrita trăirii de rugăciune și dintr-o tău de răcoare pe lepecetluit, din om eu să-mi pot împrospăta cu undaharului tău de nelipsit, mare pace odicni odihnii săltătoare și mă încinge sfânta am așa, cu veselea cea via biruințe ca învăpea să pot cânta din toată isihia cunoștinței, Alleluia. Maica Domnului, duhovnic iubitoare pământului, odrăsluitoarea predane de taina cuvântului, Tu dumnezește de lină și smerită, dar precum vorbește cântarea cântărilor, Tu ești nespusă de dreaptă și cumplită ca niște știri sub steagurile lor, Ești clară, isenine, ești ascuțită ca un paloș neîmblânzitor șai la Ierusalimul cerului în latura lui cea nouă tăcută, sfântă și mare mănăstire nevăzută Unde stau gramnic ajutători toți cei aiceturile de aschite, de pustnici, de anahoreți Vița toată de duhovnici înțeleți ce au în grijă lor comori de binecuvântare Toate cele lămuritoare, curățătoare și îndreptătoare ale neprihănirii și milostivirii tale cele nețărmurite, toate cele care la un loc sunt numite învățătura cea curată sau moștenirea sfinților și pe care le pui la prin slobile scripturile și vorbele părințuale, pentru care de-a de nu vom știa, te lauda, a te cinsti, a te preamări decât numai cântându așa buc de spadul vlăduitoare a predanii garanta nemuritoare în fierii noastre, buc de năstrapă de binecuvântarea Domnului, buc zadă care străjești sfânta prefacerea omului, buc de destoinică lucrătoare a maestrilor tăcute, buc de arhistratega cea mare războilor nevăzute, buc ochiul care o dintr-o dulce asprime, bucti canon care îl cu ascuțit a bucuri de pavă de ce păzești pământul celor vii, bucuri de portal care oprești tot chipul de necurății, bucuri de roată de spulverarea Duhului de uscăciune, bucuri de mirea surzitoare de nesfârșită rugăciune, O maica Domnului de apure curată și maica omului binecuvântată ca 24 și de-alută și potire, aceasta închinoce noastră să fie în revărsare e și că te prea sfânt, atâtă bucurie. Aducerea ei prea bine miresmată de pe palmele tale către Hristosul, mine să-și treacă prin nostul de dreaptă slăvire, ca să putem cu cele toate, a strica într-un brăteșată necovârșire, cel mai presus de mintea Alelui.